Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 14 Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine! Prietenii îți trimit sănătate, spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume. Amin. Este mai bine să vezi odată decât să auzi de o sută de ori, spune un proverb japonez. Dragostea din auzite niciodată nu ajunge vie și înflăcărată, pentru că n-are temelie. Numai văzul îți dă viață, adâncime și foc, ca să iubești cu adevărat Trebuie să vezi obiectul dragostei. Când auzul se unește cu văzul și cu pipăitul, atunci se ajunge la dragoste vie, curată și fierbinte. Acest lucru este adevărat și cu privire la iubirea față de om și cu privire la iubirea adevărată de Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă." Iov 42,6 Câtă vreme Iov își întemeia viața de credință numai pe simțul auzului, avea păreri înalte despre sine și nu cunoștea iubirea care se naște din smerenie față de Dumnezeu. Iată ce zicea el atunci când se întemeia numai pe auz, Departe de mine gândul să vă dau dreptate." Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Iov 27, 5 și 6 Credința adevărată trece de la treapta auzului la treapta văzului. Așa se ajunge la acea iubire înflăcărată față de Dumnezeu. Așa se ajunge la lepădarea de sine... Așa se ajunge la bucuria și desfătarea de persoana lui. Spune psalmistul David, Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Psalmul 16, cu 8 Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte Să privesc frumusețea Domnului. Psalmul 27, cu 4 Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, Psalmul 34, cu 5. De aceea el, fiindcă avea ochiul credinței deschis spre Domnul, putea să facă mărturisiri de dragoste ca aceasta. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Psalmul 18, cu 1. Sau, iubesc pe Domnul. Psalmul 116, cu 1. Dar Dumnezeu zice despre ei, Fiind că mă iubește, de aceea îl voi spăvi. Psalmul 91 cu 14 Când Sfântul Apostol Petru spune Voi îl iubiți fără să-l fi văzut, 1 Petru 1 cu 8 are în vedere ochii trupului, nu ochii credinței, nu ochii duhovnicești ai făpturii noi. Despre ochii duhovnicești, el zice că trebuie să fie deschiși, nu închiși doi Petru 1 cu 9 Și lipsa de vedere și depărtarea sunt dușmanii adevăratei iubiri. Trebuie, când e vorba de frații îndepărtați, să ne facem timp să-i vedem din când în când. Acest lucru înviorează dragostea și strânge legăturile. De aceea Sfântul Apostol Ioan scria Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Are și iubirea căile și mijloacele ei pe care trebuie să le folosim dacă vrem să o păstrăm vie și fierbinte. Pacea să fie cu tine. Dulce însoțitor este pacea pe calea credinței. Numai inima liniștită și plină de pace poate să aibă o vedere duhovnicească limpede, poate să se bucure și poate să lucreze la mântuirea altora. Hristos este pacea noastră, Efeseni 2 cu 14, și dacă El ne însoțește, cine ar mai putea să ne facă vreun rău? Prietenii îți trimit sănătate, spune sănătate prietenilor. Un prieten adevărat este o comoară care nu se poate prețui, el este o parte din tine. Avea dreptate filozoful Platon când zicea, Prietenia este un suflet în două piepturi. Într-o veche carte din India, Pancia Tantra, citim Prietenii iubitori care pricinuiesc bucurie ochilor vin totdeauna la casa ai cărei stăpâni sunt primitori. Cineva a spus Prietenia este un loc unde inima se simte acasă. Starea de prietenie este mai înaltă decât starea de frate în anumite privințe. Ea dă o intimitate scumpă celor două părți, făcându-le egale. Domnul Isus spune ucenicilor săi, Voi sunteți prietenii mei, Ioan 15 cu 14. Nu toți frații pot să-ți fie prieteni, pentru că nu toți îți sunt aproape cu trupul și cu duhul. Pentru prietenie trebuie o apropiere mai mare decât pentru frăție. O veche carte spunea Șase semne are prietenia Dă și primește Se destăinuie și întreabă Se ostenește și dă să mănânce Sfântul Isidor Pelusiostul scria frumos despre prietenie Dușmânia trebuie scrisă pe apă ca să se piardă repede iar prietenia trebuie scrisă pe aramă ca să se păstreze totdeauna tare și neschimbată. Dumnezeu vrea să ne fie nu numai tată, ci și prieten, iar pe noi ne vrea să-i fim nu numai copii, ci și prieteni. Avram, prin credință, a ajuns la starea de prieten al lui Dumnezeu. Iacov 2 cu 23, facerea 15 cu 6. Și noi putem ajunge așa și trebuie să ajungem dacă suntem credincioși. Scumpă-i prietenia! Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Așa își încheie Sfântul Apostol Ioan, epistola sa. Când știi că ai un prieten undeva, căruia îi poți spune totul și el este în stare să te ajute cu orice preț, Altfel îți trăiești viața, ești mai sigur în toate privințele, cât de liniștiți ar trebui să fim noi, cei care prin credință ne-am predat Domnului Iisus. El nu este numai mântuitorul nostru, ci și fratele nostru și prietenul nostru nedespărțit, care poate totul și vrea să facă totul pentru binele și fericirea noastră veșnică. Toată slava se cuvine Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt pentru harul felurit revărsat asupra noastră prin această sfântă epistolă și în toate împrejurările. Amin. Hristos îmi e viața Hristos îmi e viața din care m-am născut, în el cu mii de fire sunt pentru veci țesut. Din el îmi iau întruna un tot mai nou avânt, să urc din treaptă treaptă spre un vârf mai înalt și sfânt. Hristos îmi e lumină, sub care îndrăznesc să înalți cuvântul veșnic și harul său ceresc. El mă întărește pururi în grelele încercări, să nu mă bat vreodată din sfintele-i cărării. Hristos îmi e tăria în lupte și nevoi, să nu mă prindă teamă, să nu dau înapoi, cu El biruință și roadă neîncetat, El mi iubirea plină și cânt un flăcărat. Hristos îmi este rodul prin lumea de acum și nu mai vreau nimica, pe El îl înalți pe drum, a lui să fie slava și cinstea pe deplin și în veacul cel de astăzi și în vecii care vin slăvit să fie domnul